Löner och anställningsvillkor står på spel- i den pågående dramatiska avtalsrörelsen i Sverige. Men hur mår marknaden för jobb och sysselsättning- här hemma och i vår omvärld? Det här är Ekonomi Ekot lördag med Britta Lena Ekström. Pontus brauner professor vid KTH- och chef för entreprenör, entreprenörskapsforum- du är välkommen. Du är en av de ekonomerna som bistår arbetsmarknadens parter inom industrin och inbjuden till det här programmet just idag, inte minst i den rollen. Jag vill först ha en kommentar av dig till den pågående avtalsrörelsen mot bakgrund av det. Hur förvånad är du över att modellen med att industrin ska gå före inte verkar fungera så bra i år? Jag är inte helt förvånad över att det har tagit sig den här utvecklingen. Det har ju varit en debatt, en diskussion kring detta som jag själv har varit inblandad i. Där det då har hävdats att eftersom tjänstesektorn har blivit så stora- och i viss utsträckning också mer konkurrensutsatta utsatta av internationell konkurrens alltså. Så, så är det kanske naturligt. Jag är lite bekymrad dock över den utvecklingen. Ja, vad är din uppfattning i den här debatten? Vad har du sagt? Vad har du skrivit? Jag tycker det är olyckligt att inte det gamla industriavtalet håller samman. Det omfattade också en hel del tjänstenäringar och det är trots allt så att industrin är den sektor som är absolut mest konkurrensutsatt. Det är också en symbios mellan tjänster och industri. Väldigt mycket av tjänsterna är kopplade till industriproduktionen. Men vad händer nu om inte det här går enligt modellen? Vad kommer att hända? Ja, det återstår ju att se. Vi vet ju att vi har haft en modell som har fungerat väldigt bra sedan 1997. Och därför är det synd att ändra på den. Det här behöver inte vara en katastrof, men det kan leda till mer oreda en, en mindre kontrollerad avtalsrörelse där samhällsekonomiska ansvaret för vem som ska sätta märket, var nivåerna ska ligga, att det blir mer oklart. Och vad är din analys av att vi är det vi är? Alltså att det är kärvar? Det, det beror ju bland annat på att det har tagit tid för industrins parter att komma fram till, till ett märke. Men det har de ju skäl. vetat länge, att de ska avtala, att de ska förhandla nu och att det är viktigt ja. att det hänger på dem. Är inte det väldigt underligt då? Kanske, men man gick ut hårt från, från båda håll. Man kommer ur en situation där man har tagit sitt ansvar via krisavtal från frackföreningarnas sida. Det finns en förväntan om att nu ska någonting annat hända. Samtidigt tycker arbetsgivarna att det är en, en, tuff, en tuff marknad, en tuff situation att gå in i allt för höga avtal. Avtalsrörelsen ja, inte slut än, vi får se hur, vad det Precis. blir för fasigt. Eh, Helena Svalerud, docent i nationalekonomi och knuten till Institutet för näringslivsforskning. Välkommen till Ekonomiekotlördag du också. Tack. Jag tänkte vi skulle börja med avstamp september 2008 när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick omkull. Världen fick en finanskris som i sin tur då ledde till en massa andra kriser på andra marknader i andra delar av ekonomin i samhället- inte minst arbetsmarknaden. De här stegen, den här processen. Först hände det och sen hände det och sen hände det. Kan ni vara lite pedagogiska och berätta hur det brukar gå till? Ja, för det första så fanns det stora obalanser i världsekonomin. Så det var inte oväntat att någon anpassning skulle komma. Men att den skulle komma så här fort och, och så kraftigt, bli så djupgående. Det var oväntat. Där efterfrågan faktiskt föll bort nästan ja i alla fall in, inte över en natt, men över några månader. Det gick väldigt fort och det skiljer den här krisen från många andra kriser, eller? Precis, alltså, det gick väldigt fort. Och det tror jag speglar att produktionen organiseras på ett annat sätt idag. Du har mer av specialisering på olika moment i produk produktionskedjan i olika länder. Så faller det bort i ett land och ja, det slår också på efterfrågan i exporten som sen går vidare till efterfrågan inhemst, och Så småningom så, så hamnar det i, liksom, i knät på arbetsmarknaden. Så det gick fortare den här gången. Innan, alltså, tiden tills det börjar eh, drabba, arbets drabba i någon mening, arbetsmarknaden, det vill säga att vi fick arbetslöshet och så vidare. Det, det skiljer sig lite mellan länderna, därför att vi har ju olika skyddsmekanismer. Det är ett, ett varsel för fara som ska äga rum och det tar ett visst antal månader innan det faktiskt konkretiseras i öppen arbetslöshet. Helena, och om man jämför med hur arbetsmarknaden har utvecklats i den här konjunkturnedgången- nu när vi har kommit fram till arbetsmarknadsproblemen- så att säga, och under 90-talskrisen. Vad har du Du har tittat på det, vet jag. Vad har du sett? Ja, Fallet i BNP var ju större den här gången- än vad det var i 90-talskrisen. Men återverkningarna på arbetsmarknaden- var, eh, har varit mildare nu, hittills åtminstone- än vad det var på 90-talet. Så att om det ska säga, finns en relation emellan- BNP-utvecklingen och arbetsmarknadsutvecklingen så var fallet i, i sysselsättning mycket brantare än vad man kunde förvänta sig på 90-talet. Medan nu har den varit mindre än vad vi har kunnat förvänta oss. Det är mer skonsamt att säga. För. Ja. Mm. Vad, vad beror detta på då? Ja, eh, det beror på i första hand att den inhemska efterfrågan har hållits uppe den här gången. Och att, Genom stimulanspaketen. Ja, till del på grund av det. Men också på grund av att de ja, i slutändan de offentliga finanserna har varit mycket stabilare. Vilket har gjort att man inte har behövt dra ner i vård och omsorg på samma sätt. Vi pratar om Sverige, eller hur? Ja, nu mm. pratar vi om, om Sverige. Mm. Mm. Mm. Mm. I båda fallen så var det tillverkningsindustrin som först... Tappade stora delar av sysselsättningen. Men i den här krisen så kommer vi nu kanske inte att se samma effekter på resten av arbetsmarknaden som vi gjorde då på 90-talet. Mm. Skulle du vilja därmed säga att det, att det är fel att jämföra 90-talskrisen i den här bemärkelsen och den krisen vi, vi har gå, går igenom och har gått igenom nu? Det finns ju stora skillnader. Det ena är ju att största skillnaden är väl att nu så är hela världen i kris, åtminstone stora delar av världen och det var ju inte då på 90-talet. Så att på 90-talet så kunde vi genom att devalvera, öka exporten och på så sätt få igång ekonomin. Eh, nu så är det ju inte en, den är ju inte tillverkad av Sverige den här krisen utan det är så säga en, mer en global kris och därför så kan vi Ähm, lättare ähm, hålla upp den inhemska efterfrågan än vad vi kunde göra. Egentligen låter det lite ologiskt, Pontus, det här att om nu hela världen har kris, då borde det vara ännu värre även för oss. Ja, det beror ju lite på vilka sektorer slår mot oss där. Jag skulle vilja lägga till till det Helena säger, att vi lärde oss någonting från 90-talskrisen. Vi har ett annat stabiliserings politiskt ramverk idag. En finanspolitik som styrs av ett, ett visst regelverk med eh, överskottsmål och, och utgiftstak och liknande. Och så har vi en penningpolitik som inte alls är likadan ut. Då höjde man ju räntorna som kommer ihåg till kanske 500 procent var vi uppgivna. Och det, så har man ju inte alls agerat idag. Och det förstärkte ju krisen väldigt mycket då på 90-talet. Idag eh, precis, har man varit väldigt snabb på att reagera med att sänka räntorna för att hålla efterfrågan uppe. Så det är en stor skillnad då. Är det en stor förklaring Helena till, att, till den här skillnaden som du har sett tror du? Ja, att offentliga finans och finansiella ramverket är ett helt annat. Eh, det har en stor... Bättre krishantering kan ja. man säga det? Ja, definitivt, det får man nog säga. Mm. Och också en samordning, alltså man har globalt förstått att det här måste, insatserna måste samordnas. Det är större av lekar som bara ett eller ett par länder idag försöker stimulera sin ekonomi. Och det tycker jag man lyckades bra med. Och inslaget av protektionistiska åtgärder blev ju kanske inte så stort som man var rädd för för ett par år, eller ett, ett och ett halvt år sedan i alla fall. Ni, ni har ju båda suttit i globaliseringsrådet och då, då kom jag osäkt in på, jag vill ställa den frågan just angående detta. Betyder det här att globaliseringskriser är inte så farliga som vi kanske trodde innan vi var med om den här? svarar ni på det? Ja, om jag ska börja så vill jag säga att jag tror att det är väldigt viktigt att man har en beredskap- att man mobiliserar för att globaliseringskriser eller kriser som har ett globalt ursprung- kan komma oväntat, kan bli djupgående och kan slå mot vissa sektorer. Nu har det här varit en oväntat bred kris med ursprunget som Helena sa i finansmarknaden- och som, som spreds väldigt dramatiskt. Mm. Så därför är det viktigt att vi har mekanismer för att fånga upp de som hamnar i arbetslöshet. Men som Pontius sa från början att den får den här globala spridningen beror ju väldigt mycket på den globaliseringsprocess som vi har sett. Det vill säga att vi delar upp produktionen i små delar och specialiserar oss. Hade vi inte gjort det innan så hade inte krisen slagit på det sätt som, det gjort, som den gjorde nu. Vi ska tillbaka till frågan om hur det ser ut på arbetsmarknaden och arbetslösheten. I Sverige och världen, omvärlden. Våra viktigaste konkurrensländer och handelsländer i Europa och våra stora nordiska grannar kanske till och till främst. Alltså, hur ser det ut? Ja, det ser ju inte så muntert ut men det är en försiktig men bräcklig vändning på gång. Vi såg att siffrorna fjärde kvartalet 2009 många gånger fick justeras ner något. Nu ser första kvartalet i år ut som om det är lite bättre fart på ekonomin. Men jag tror fortfarande att det är ett väldigt känsligt läge. Och varifrån ska efterfrågan komma? Som alltså är den väldigt besvärliga situation som är i USA och som har drivit världsekonomin i hög utsträckning. Kan Kina verkligen kompensera för det och till viss del? men Bara begränsat skulle jag vilja påstå. Ja, jag håller med Pontus att... Utvecklingen i många av våra handelsländer är väl. Eh, det ser inte ut som att efterfrågan kommer att öka dramatiskt. Men hur ser det på arbetsmarknaden där om vi jämför det? Alltså 9 procent ungefär i Sverige. Det låter ju väldigt mycket egentligen. Ungefär lika i Finland, Danmark börjar få lite lägre nivå med samma ökning vad jag tror jag. Men däremot det, som särskiljs, det land som särskiljer är väl Tyskland där vi inte har sett någon ökning av arbetslösheten. Det har väl många delförklaringar. Det ena att de har subventionerat arbetstidsförkortning. Andra att de exporterar en del till Kina och en del andra marknader som inte, där efterfrågan fortfarande är, eller har börjat öka också starka loket i Europa är ju Tyskland och som skiljer sig mm. från många andra länder och också då på arbetsmarknaden. Mm. Jo, så är det men det är ju också speciella stöd som riktas mm. mot att upprätthålla sysselsättningen. Huruvida det är bra på lite längre sikt det kan man verkligen ifrågasätta. Det, är det är kanske hämmar en strukturomvandling så att vi som har en lite högre arbetslöshet kan på, på lite sikt vinna på det. Givet att vi har de här mekanismerna som fångar upp de som blir arbetslösa och kan se till att de hamnar i mer expanderande sektorer. Men det är svagt i Europa på, på många håll och 9-10% är ändå inte så där dramatiskt stort i Sverige som man kanske skulle kunna ha förväntat sig mot bakgrund av den omfattning som krisen fick. Hur tänker du då? Nej, jag tror att förväntan låg nog några procentenheter högre att vi kunde ha drabbats än hårdare. Nu har tjänstesektorerna eh, faktiskt hållit, hållit sysselsättningen uppe. På ett lite oväntat sätt och det, det tror jag tyder på någon slags skift mot att vi går mer mot en tjänstesektor. Varför det är det oväntat? Därför att tidigare så har först industrin där slås, där, där kommer effekterna normalt först. Sen efter ett tag så brukar det sprida sig till tjänstesektorerna och så var inte riktigt fallet i den här krisen. Nu är det inte över ännu men det kommer sannolikt att bli så. Vad tror du det beror på? Det som har nämnts här tidigare att vi har faktiskt lyckats upprätthålla en efterfrågan på ett annat sätt. Vi hade en avtalsresurs Alltså den tidigare avtalsrörelsen som ledde till eh, reallönökningar som var hy hyggligt stora. Alltså de som hade, peng hade arbete hade också en, en ganska bra köpkraft. Även mm. om man naturligtvis blir försiktig i sådana här lägen. De var inne på den här frågan som man har pratat om på senare år. Senare tid, att vi börjar få en delad ekonomi, en delad arbetsmarknad inte minst. Eftersom industrisektorn krymper och tjänstesektorn ökar. Blir det här gapet större och större? Vad säger Helena? Ja, vi ser ju en ökad efterfråg Eller tjänstesektorn expanderar. Men det har den ju gjort under en, en längre tid. Mm. Det är klart att många av de tjänsterna är kopplade till industrin. Ja. Vi ser att de säljer sina tjänster till industrin så det är bara ett sätt att dela upp det. som Lite definitionsproblematik där kanske. Ja. Vad är en tjänst egentligen? Men det är klart att, att äh, äh, sådana saker som jobbskatteavdrag och... Äh, rot och rutavdrag kan ha ökat efterfrågan den inhemska efterfrågan på tjänster. Mm. Men i en sån här kris som vi har gått i, där industrin har fått ta stryk mest av alla och kanske då också själva vareproduktionen så att säga. Hur stor är risken för att de jobben inte kommer tillbaka? Jag tror att den är ganska stor alltså det det är ju ett tillfälle när du gör allt vad du kan för att effektivisera din produktion mm. och det handlar då normalt om att fördjupa kapitalintensiteterna och alltså öka investeringarna på bekostnad av, av sysselsättning. Det handlar om att titta sig runt, finns det bättre möjligheter att producera från mm. någon närliggande marknad, något närliggande land? Om vi går tillbaka och tittar på den krisen som inte var av 90-talets omfattning men som ändå slog rätt hårt i början av 2000-talet, särskilt i Sverige. Då tog det ju en 4-5 år innan, innan sysselsättningen sköt fart trots att vi hade goda tillväxttal i, i ja, 3-5 4, 5 år. Hur ser det ut idag? Sysselsättningen och till. Vi ser ju lite tendenser till ökad tillväxt. Men sysselsättningen står stampar i alla fall i Sverige. Jag tror inte vi ska förvänta oss att sysselsättningen ökar något dramatiskt. Än, alltså rent historiskt så brukar det ju inte. När BNP vänder så tar det. Hur lång tid då? I snitt, alltså. I snitt ja. Jag tror att i snitt så kanske det tar drygt ett år. Men eh, som sagt, marknaderna ändras hela tiden. Det är inte säkert att det är något som kommer att gälla- jag tror inte kan ta kanske ytterligare något längre. Alltså innan det vänder ju så men när det verkligen får en volym som syns i arbetslöshetsstatistiken ja, det... så kommer det nog ta några, några år till. Skulle jag vi hade ett begrepp som vi pratade om före krisen som Jobless growth, alltså tillväxt utan jobbtillväxt. Mm. Mm. Är det någonting som vi kommer att se nu också? Om vi fortsätter på spåret, en, en tudelat, ett tudelat näringsliv då tror jag att den, den utvecklingen kommer att prägla industrin rätt mycket. Man kommer att komma tillbaka, man kommer att ha försäljningsvolymer som ökar- men jag tror inte sysselsättningen kommer att öka dramatiskt. Däremot på tjänstesidan, den är ju arbetsintensiv och det, på ett helt annat mm. sätt- och du kan inte ersätta människor med kapital mm. på, på ett motsvarande sätt. Där tror jag att vi kan, kan nog se en, en vändning som blir lite snabbare- då än, än tidigare förhoppningsvis. Och det här gäller inte bara Sverige utan det gäller alla industriländer- Sannolikt är alla industriländer för strukturen är ungefär likadan va? men det är alltid länderspecifika skillnader. Storbritannien har ju drabbats hårt och det är en väldigt tjänstifierad ekonomi jämfört med en tyska eller mer svenska. Då kommer vi in på en annan fråga, val. Det är val i Storbritannien, och därför är det spännande att följa utvecklingen där på även i ekonomin och vad man ska ta för beslut. Men vi har ju ett val i Sverige i höst också. Och Sveriges Radio har låtit få göra en opinionsundersökning om vilken fråga som blir den viktigaste. Och det är jobben. Är ni förvånade över det? Vad säger Helena? Nej, det är väl oftast jobben som är viktiga. Och det är klart att när arbetslösheten är hög- så blir det en ännu viktigare fråga. Vad säger Pontus Bra, igen? Eh, det är med all sannolikhet som så kallade plånboksfrågorna- följt av Vomsen, vård, omsorg, skola. Men eh, om man får bara återknyta lite det som sades tidigare- här, så tror jag det är viktigt för den här- att vi inte ska hamna i jobbless growth- att vi förstår att sysselsättningsökningarna framförallt har kommit till de mindre och medelstora företagen. Och när man liksom läser om avtalsrörelsen, då får man fortfarande en känsla av det är väldigt mycket ett storföretagsperspektiv. Och då är frågan hur ser regelverket ut? Passar det här för de mindre företagen? Hur ser inträdes? Men har vi ju pratat att att alla vill ju krama småföretag ja. idag, politiker. Ja, Så att, Hur kommer det sig att du säger det då, att du tycker att det är ett storföretagarperspektiv? Jag tror att det, alltså det är ju som du säger, men hur mycket är det? Ett, ett, ett, alltså läpparnas bekännelse, men hur ser substansen ut där egentligen? Det är ju en diskussion om hela arbetsmarknadsregelverket som, som har pågått länge och där man inte kommer så mycket längre som det verkar. Och Det tror jag, det, det ska man vara bekymrad över. Så alltså Man ska inte bara skjuta det åt sidan och säga att ja, det här funkar väldigt väl. Vi har ett så kallat utanförskap som man kan tycka vad man vill om den termen och den definitionen. Men det är väldigt många människor i arbetsförhållanden som inte är på arbetsmarknaden. Vad beror det på? Med den frågan så sätter vi punkt för Ekonomi Ekot lördag.